Tot i que això pot canviar a partir d'ara, ja que aquesta nit tanquem la novena temporada del núvol de fum. Com cada any descansarem fins a mitjans de setembre, més o menys, que tornarem amb una temporada que celebrarà els deu anys del núvol de fum. A més, ja sabeu que durant l'estiu ens mantindrem més o menys actius a través del canal de Twitch d'Audiotalaia, on estarem amatent, durant tot l'estiu, en eh, diferents continguts. Seguiu doncs, atents a les xarxes d'Audiotalaia per estar al dia dels nostres moviments. Dit tot això, anem per feina, que avui arrenquem amb un disc excepcional. El que signen conjuntament els productors d'àmbient i techno Brill i Roth Out of Place Artifacts. Una col·lecció d'onze composicions a cavall entre el techno i l'ambient. Nnescoltarem un parell arrencant amb aquesta Kivalion. Significa aquesta peça que signen Bril i Rothat Kivalion des d'aquest disc "Out of Place Artifacts, la primera col·laboració que fan aquesta parella. El títol fa referència a aquelles estranyes anomalies que s'escampen pel món, coses que no podrien pertànyer al període on es van trobar i que desconcerten els historiadors i arqueòlegs, com el llibre Kivalion, amb el tema que acabem d'escoltar o con que ve y las líneas de Nazca. Molt recomanable aquesta primera col·laboració entre Abril i Rothat, publicada en el segell d'aquest segon. Un disc molt ben treballat, amb una edició preciosa, en format vinil. Seguim amb un so una mica més experimental, amb Emre Grit. Projecte de Sen Piñeiro, que ja ens va sorprendre molt agradablement amb el disc de 2017Sse Vacation House", editat per Opal Tapes. Després d'algunes referències més, l’any passat publicava el segon LP "Assistem a Platform a Vod, Un nou treball difícil de classificar, amb set talls com aquest aquestAstem". Aquesta era la peça titulada Asistem, una de les que formen el darrer treball de Em Regrid, editat per Opal Tapes. Però per mi la peça que més destaca de tot el disc és la que escoltem a continuació i que ja ha sonat més d'un cop a les sessions del dimecres del núvol de fum, A Platform. filled it up like a lull of red blooms out of sheer love of me. Water I taste. How quiet. How snowy. Like sea. And comes from a country far away. Of How quiet. How snowy. Before they came, the air was calm enough. How quiet. How quiet. How snowy. How quiet how snowed East hand, east hands Before they came, the air was calm east and hand. calm. Coming and going, breath by breath, without any fuss. filled it up like a bowl of red blooms out of sheer love with me. The water I had is warm salt and like a sea. And comes from a country far away as cold, east Before they came, the air was calm and Coming and go, breath by breath, he's any fuss. Then the lips filled it up like a bowl of red moon without the sheer love The one who's alive, each more, the like a fool. He's coming from the country far away. He's coming. Before they came, the air was calm and then coming and go, breath by breath, he's any fuss. And then it could and have spilled it up like a lull of red blue, without a love of me. The water I've had is warm soul. and like these hands from a country far He's away. And... Enough, coming and east going, hand. breath by breath, out any fuss. Then the tulips filled it up These a bowl of red blooms out of east sheer hand. love of me. The water hand. I test, it is warm east and salt hand. like the sea. He comes from a country. He's gone away as hell. He's Before they came, the air was calm enough, coming and going, breath by breath, without any fuss. Then the tulips filled it up like a bowl of red blooms out of sheer love of me. The water I taste is warm and salt like the sea and comes from a country far away as hell. Doncs això era Hem Regrit des del seu treball a System, a Platform, a Void. I seguim amb una altra peça que també ha sonat molt a les sessions del núvol de fum dels dimecres, però que encara no havíem presentat per aquí. Es tracta Aralcum, Ar tema que dona nom al disc de la violinista de Kazakistan afincada a Londres, Gaila Vicent Galieva. Aralkum fa referència al desert que va quedar a la conca seca del mar d'Aral, un llac d'aigua salada del seu país, a l'Àsia central. Un desastre ecològic que comença als anys 60 i que ara es comença a intentar esmenar. Escoltem doncs aquesta magnífica peça de Gàlia Vicent Galieva, la que dona títol en aquest treball Aralcum. Doncs hem escoltat Aràlcul de la violinista Gàlia, Vicent Galieva, un altre disc eh, que des d'aquí, al núvol de fum, us en recomanem. I continuem amb Fènes i una peça titulada Fortres, que forma part del recopilatori A Little Night Music del Segell Geogràfic Nord. peça titulada Fortres i signada per Fénès que trobareu en aquest recopilatori Little Night Music del Segell Geographic North I ja tancarem el programa d'avui i tancarem també la temporada sencera amb un dels meus projectes preferits Grand River. Darrere aquest nom trobem la compositora i dissenyadora de so Aimee Portioli, que treballa també a mig camí de l'ambient i el techno. El seu darrer treball porta per títol Blink a few times to clear your eyes, que veu la llum a través ni més ni menys que del segell Mego. un disc que expressa com els instruments acústics es poden combinar perfectament amb sintetitzadors per convertir-se en un nou tot orgànic. Escoltem la peça titulada Alter Nau amb aquesta peça de la compositora i productora Grand River Aldernau arribem a la fi del programa d'avui programa número 348 del núvol de fum i arribem també a la fi de la seva novena temporada Ja sabeu que teniu disponibles tots els podcasts a través del nostre blog, nuvoldafum.blogspot.com i que també els podeu escoltar a través de les diferents plataformes de podcast, iVox, e Spotify, iTunes, a través de la plataforma AudioTalaia. Des d'allà, des de AudioTalaia, estarem tot l'estiu eh, continuant emetent contingut eh, relacionat amb la música a través d'aquest canal de Twitch que tenim. Com us deia al principi, estigueu atents a les xarxes d'Audiotalaia per a saber els horaris i què és el que vindrà durant aquest estiu, les improvisacions, els programes especials, etc. Pel que fa les sessions dels dimecres al matí eh, ens agafarem també un descans. No sé a partir de quan, però sí que ens agafarem un descans. Eh, però intentarem compensar-ho fent algun altre tipus de contingut, potser per les nits. I pel que fa a aquest programa, pel que fa al núvol de fum, ens acomiadem també a aquesta novena temporada. Com us deia a l'inici del programa, tornarem al setembre, a mitjans, tirant cap a final, amb la desena temporada. Seran els 10 anys d'aquest programa i esperem poder fer algun acte, alguna cosa per, per celebrar-ho. Així que, sense més que afegir, m'acomiado ja de vosaltres que passeu molt bon estiu. Intentarem tenir també el Mega Mixed Tate d'aquesta temporada, ja que la passada ens va fallar. Eh, esperem aquesta poder-lo tenir. Així que, com us dic, m'acomiado de vosaltres, que passeu molt bon estiu. Eh, recordeu anar els podcasts del programa i ens tornem a retropar al setembre. Molt bon estiu.